How to read. Yes. Hej og velkommen til Bogmarkedet på Aarhus Radio. Jeg hedder Katrine, og ved siden af mig er Josefine. Hej! Og det er også, som laver den her fantastiske podcast, ja. hvilket selvfølgelig er en fuldkommen upartisk mening. Fuldstændig. Bogmarkedet er en litterær podcast, som er alt andet end højkulturel. Og hver uge snakker vi om en ny bog, og ved den her podcast har vi en hemmelig mission, som er at få flere folk til at læse bøger. Super hemmelig. Super hemmelig. I dag så skal vi tale om fortællinger skrevet af Jens Blændstrup. Og vi starter med at fortælle lidt om herr Blindstrup, for så at så snakke om et emne i bogen fortællinger, Og så slutter vi af med et, altså et virkelig godt, sådan sindssygt godt svar. Og ikke bare et svar flere svar på øh, forfatteren siger. Ja, det bliver ret lækkert. Det skal I glæde jer til. Ja, det bliver et godt program, det her. Jens Blindstrup er fra 1968 og er 49 år gammel. Han bliver 50 næste år. Hvad skal vi huske? Men han er fra Aarhus. Yay! Yeah! Og det tager hans bøger ret meget udgangspunkt i. Men ikke på samme måde som Sven o. massen Madsen, hvor bøgerne sådan foregår meget i Aarhus. Men, men der er alligevel lidt Aarhus i dem. Ja, det er mere sådan, at, at, altså, at øh, hvad skal man sige? verdens navle er fra Aarhus, fordi det er jo her, man er vokset op og her, man har kendskab til, ikke? Ja. ja, ja. Øh, Jens Blanstrup er filmaktuel med Gud tæller ud, og han har skrevet 15 bøger og lige udkommet med havelåbogen hen over sommeren. Han debuterede i 1994, og på det tidspunkt var Josefine to år gammel. Ja, og Jeg var du... kun ét. Et år gammel. Så han, han er jo, altså i forfatterår, der er han jo så faktisk 4... 23? Han er 23. Nej, han er ældre end os. Åh, shit. Det er derfor, vi læser litteratur, ikke matematik. Han er... to år ældre end dig. Det kan 9 ikke være. <laughs> Han er 27! <laughs> Jeg er 25. Det går stærkt her. Jeg er lige i 25 år om sommeren. Men udover de har øh, 15 bøger, så har han også lavet ret mange radiospil ja. Josephine har set ham et par gange, ret mm -hmm. mange gange faktisk, mm -hmm. og har været vært for et blændstobangement, hvor han bare var med. verdens mest cool person ja. og vi mødte ham begge to til vild ord, hvor vi også stillede ham spørgsmålene som er med i forfatterens siger ja, og det er det vi skal høre senere ja. og det var også en udsøgt fornøjelse ja, det var det vi, ja. øh, vi blev i hvert fald glade, det gjorde vi det håber vi også i kan høre senere Luskefiske <laughs> fortællinger, som vi skal tale om i dag Er en bog, der består af scener Fra børnelivet Hvor fortælleren påfaldende minder Om Jens Blændstrup Fordi at fortælleren faktisk hedder Jens Og øh, Vi ved også at øh, Vi ved også fra forfatteren selv At noget af det her er baseret På virkeligheden Men øh, men da virkeligheden er snart 40 år gammel, så, så kan man sige, at, at virkeligheden er blevet skønskrevet, og nu er lidt fiktion. På, på bagsiden af romanen, der står der, Luskefise fortællinger af Jens Blenstrup's falske historie fra en sand barndom. Det handler om at være dreng, og det handler om at forstå verden ud fra at være dreng blandt andet ikke at forstå, at der findes flere forskellige former for eksplosioner, og ikke kun den, som fandt sted i Tinnobel, der gør folk det forme. Det handler også om at være nysgerrig. fordi barnelivet er jo som en magisk rejse, fordi man forstår verden lidt anderledes, end når man er voksen. Bogen er ret kort, den er lige lidt over 100 sider, og der er ikke, der er ikke skrift fra top til nederst på hver side. Og det gør, at scenerne i bogen er ret korte, alt er en leg, og der sker ikke så meget udvikling i bogen. Men, øh, men Katrine og jeg, vi lover, at du kommer til at hyle grin. Ja. Ja, med sine 120 sider, så kan man sige, at hvis du er imod lange bøger, der tager for lang tid at læse, så, øh, så tager du den her, fordi den, den går del med hurtigt. Du, kan simpelthen ikke, du vil bare gerne have lidt mere, lidt mere grin. Ja, det er øh, Nu, jeg købte min bog øh, på med Ord, og der fik jeg Jens til at skrive i den. Og det, han har skrevet, er... Rigtig god læsning. Ejner sig fortrinligt til børn, der er vokset op i Rigskov, eller som havde en ven, der hed Heino. Og det er ret interessant for vores diskussion, fordi Heino er en central figur i den her bog. Og det, vi skal snakke om, er humor. Fordi humoren i den her bog er ret barnlig, fordi den er set igennem de her børneøjne. Så der er rimelig mange sproglige misforståelser. Øhm, og rimelig mange misforståelser af, hvad de voksne gør, og hvad det betyder for børnene. Ja, ja. Altså, en af dem, som jeg nævnte øh, før, det er jo blandt andet, at, øh, at de her børn, de har hørt om, om eksplosionen i Tjernobyl i og, øh, og så skaber de selv en eksplosion, og så er de sikre på, at så bliver alle deforme i nabolaget, fordi det er den samme form for eksplosion. <laughs> ja. Ja, det er, sådan, det er et fjernsyn, de får til at eksplodere, det er ikke sådan... Det, det mener jeg. Jo, jo, jo, det er et fjernsyn, de får til at eksplodere. Ja, det, det er faktisk en barnlig, en barnlig humor, hvis man kan sige sådan en børnehumor, med, fyldt med sproglige misforståelser og alt det her, man ikke må sige, fordi det siger de voksne, men så gør man det som barn alligevel, fordi man fatter jo ikke, hvorfor det er farligt at sige og, og, og det stiller lidt i relief, sådan, hvad er humor i det hele taget? Hvorfor er det, at Katrine og jeg synes, at den her bog er mega grineren. Ja, og noget af det, altså selvom det er sådan børns logik og børnehumor, så tror jeg heller ikke, at børnene ville finde den sjov. Altså hvis man læser den højt for sin, sin 6-årige datter, nu er der ikke nogen af os, der har en seksårig datter, men Ej. hvis man nu havde det, ja. så tror jeg ikke, hun ville synes, at... Jeg tror meget, at det ville blive misforstået, fordi hun kan ikke hun er ikke... Hun er ikke kommet langt nok væk fra den alder, hvor man synes, det har sjovt. Nej, nej, det er sådan en... Det er en form for nostalgisk børnehumor. Ja, altså fordi at, at for, for uh, Jens, og uh, romanens hovedperson, så er det har dødsens alvor. Altså han er sikker på, at alle i nabolaget nu får to hoveder, fordi han altså, har skabt en eksplosion med fjernsyn. <laughs> at, at det, er sådan, ja. det er jo... Det er jo Ja, det han er helt overbevist om det, at det ville et barn på seks måske også være. Og derfor ville barnet på seks ikke se det som noget sjovt, men se det som dødsens alvor. Men fordi at vi kan skælne imellem, hvad kan man sige, sandt og falsk som voksne, så kan vi se, hvor altså, eh, ikke rationelt <laughs> ja, det er godt den her bare børneverden er. Og det er bare vanvittigt, Grineren. We need to talk about Heino. Ja. Yeah. Fordi nu har du ligesom taget Heino op. Ja. Yeah. Og, og, og, og, og hvad hva er det egentlig? At, altså, har du haft en ven, der hed Heino? Nej. Dog ikke? Nej. Men jeg har gået folkeskole med mange drenge, der så ligesom godt kunne have været Heino, ved oh. <raffar> jeg sige. Kommer, jeg kommer også fra sådan en lille by ude på landet. Nu risikrer vi jo ikke rigtig en lille by ude på landet, jeg rigtig, kan man sige. Men, jeg, men sådan er Heino lidt. Ja. Han er lidt en dreng, for den lille ud <laughs> um, Ja. Og Heinoa er jo så Jens, altså karakteren Jens' øh, gode ven og klaskammerat i bogen. Og han, han er bare sygt sjov. Kommer med nogle vanvittige synspunkter på ting. <laughs> ja. nu er vist det, man kalder kynisk. Ja. Og, og, og også en realist <laughs> i, i barnekrop. <laughs> ja. Og... Øh... Bogen er så kort, at vi kun vil læse halvanden side fra den. Kun, men det, det, er, det er meget i den her bog. Og, og det, vi har valgt at læse det her afsnit, fordi det er bare vanvittigt reneren. Ja, og det giver også et billede på, hvem Heino er. Hvor Heino er. Og hvor humoren er. Ja. Heinos fristil 6. A. Det er Heino her. Jeg har engang spist et æble. Jeg har også engang spist noget fisk. Jeg har også spist et stykke med noget. Jeg har også engang spist en slags citron, hvor der var puttet noget ned i. Jeg har også været ude for, at vi fik forloven hare. Det var hare uden noget i. Jeg har også fået sådan en støbt ting, hvor der var forskellige kyllinger og sådan noget i. Jeg har også engang fået flæskesteg. Jeg har været vidt omkring. Det var meget lækkert. Tak. Men jeg har også spist varmle ting. Lidt kort, Heino. Du skulle nok have haft lidt mere om dine forældre og hvem du er. Det her handler for meget om mad. Fru Granat. Nedenunder havde Heino haft gang i et farvekridt. Min mor bor i Brabrand, din spasser, og min far bor i søften. Tror du, jeg gider at skrive det? Fru Granat er, <laughs> er Heino og Jenses lærer. dansklærer. Yeah. Og det er så hendes kommentar til den her øh, fantastiske fristil Nærmest en form for digt. Ja, det er faktisk lidt et digt om mad. Jeg vil ønske, at jeg lige nu kunne være Jens Blindstrup og læse det op for jer. Fordi, altså, når han gør det... Ja, Josefine har oplevet Jens Blindstrup læse den her bog højt, og, og siger, at det er noget af det bedste, man kan, man kan give sig til ja. at lytte til. At jeg, jeg har, øh... Jeg er jo også flittig bruger af bogforum, og jeg har hørt Jens Blindstrup ret mange gange på bogforum, og jeg elsker det hver eneste gang. Ja, men jeg elsker også Heino. Altså, jeg vil, vil døde og pine ønske, at jeg havde gemt min fristil, min, nej, min folkeskolekammeraters fristil for, for det, men også din egen lidt. Jamen, jeg har sikkert gemt... Jeg har skrev i 6. klasse en, øh, en stil om en robot, der hed... Hold nu fast... Robot. <coughs> robot den robot. Ej. Ej, nej, nej, nej, Jo. Perfekt. Men, øh, men jeg, jeg var i hvert fald ikke lige så poetisk som Heino. Og det er, øh, når, øh, når I nu skynder at logge ind på jeres biblioteks Konto. Konto. Og bestiller luske fise fortællinger, så kommer jeg også til at elske for fordi han er bare så sjov. Ja, det er han. Og I kommer også til at elske, altså øh, Jens, som man godt kan kalde lidt forvirret, vil du ikke også sige det? <laughs> jeg, tror, jeg tror, det er en god beskrivelse. Forvirret. Ja. Som en, i en tilgang til, <laughs> til verdenen, fordi at, at han simpelthen ikke Forstår verden endnu Og samtidig så begynder de at forstå rigtig meget Som for eksempel forældre der skændes Forældre der måske ikke skal være sammen længere øh, Folk der ikke har penge øh, Folk der er dvæge. Ja Det er også en, en stor tematik Ja i bogen. Øh, Fordi man må ikke sige øh, Om børn at, øh, Man må ikke sige om et barn der er dvæge, At det er dvæve Fordi det kan såre deres følelser Men det forstår Jens ikke helt han ved bare, at han ikke må kalde dvæoen for dvæv. Ja, og det er jo lidt underligt, når man godt ved, at hun er dvæo, og hun godt ved, at hun er dvæo, og alle godt ja. ved. Altså, det er jo ikke noget, man sådan skjuler. Men, øh, men må man ikke bruge, og det kommer også til at skabe en lidt sjov. Så lige her, sådan, hvor man sådan er, <laughs> ja. Så lige her, hvor man sådan er, 12 år og ikke. Altså ikke helt. Man er ikke helt med på, hvad der foregår i verden. Og specielt ikke, når man er, når man er Jens Blends altså, nogle gange er lidt i tvivl om, at man, man på det her tidspunkt, i sin, i sin fremskridende alder af 49 år, stadigvæk er lidt i tvivl om, hvad der foregår i verden. Ja, fordi han virker noget forvirret nogle gange. Og man, og man, vil, så gerne, man vil så gerne være lige så sej som en storebror, ja. som ligesom forstår verdenen. Men, men det er man ikke helt endnu. Så når man sådan ligesom gør sin stemme lidt dybere, fordi det er jo bare noget, drengebørn skal. Så, så de bliver at være mænd, når de taler lidt dybere. Så, øh, så ved man godt, at legen ikke er slut, men man prøver virkelig. Man prøver virkelig det. ikke at være et legebarn mere. Ja, og ja, der tror jeg, ja, som jeg sagde før, at Jens Blindsrupp stadigvæk er et legebarn, og det er derfor, han kan skrive en bog, som lysker som rammer det så godt. Ja, ja det tror jeg også. Det, der, der er både sådan en, en, en melankoli i, i det her skæve, sjove univers, som jeg tror, alle kan relatere til. Ja. For eksempel, at, at Heinos, <laughs> Heinos mor bor i Brabrandt spasser, og <laughs> hans far bor i Søften. Jeg gider sgu da heller ikke fortælle om, hvor mine forældre bor. <laughs> Nej, det, det vil ikke være det, der var vigtigst i din fristige. Men hvis jeg havde så spist forloven harer, som var harer uden noget i, så ville jeg også ellers skrive om det. Ja. ja, fordi det er ret fascinerende, at den forloven harer jo bare er harer uden noget i. Men det, jo. Men det er det jo ikke. Det er jo harer uden harer i. Ja. Eller hvad? Eller tænker jeg på forloven skildpadde? Er det ikke bare sådan en faras, der er bare faras? Jo. Ja. Der er ikke noget, noget harer. Jeg har ikke spist for, så meget forlån har eller skildpadde. Jeg tror bare, jeg har fået far brød. Ja, min far han er supergod til at lave lån har. Det er, en af de retter, han kan næle. <laughs> du så fristil om det? Det kan jeg ikke. Jeg tror aldrig, jeg har nævnt forlån har i en fristil. Og det er faktisk for dårligt. <laughs> synes jeg. Nu her, når du skal skrive special, så må du heller skrive for forlån har. Jeg, ja, om ikke andet som en form for fodnote eller noget. eller noget. Der er, også, altså der er noget andet med humoren, og det er det her med de sproglige misforståelser. Og det er noget, som vi har lagt mærke til, når man prøver at illustrere humor, øh, især for børn. Så, så det her med, at man misforstår det, der bliver sagt, eller man tager metaforer bogstaveligt. Ja. Det er noget, man bruger rigtig tit, og det, fordi det er noget, børn gør. Øh, og det er også meget lærerigt. Ja, det, det, det gør, bare at børn lære vores faste udtryk, og vores vendinger. Og hvad, jeg har, hvad er det er metaforer for at gøre. Ja, ja. Jeg har, jeg har sådan arbejdet, øh, arbejdet ret meget med det i forbindelse med en opgave, jeg skrev, det var faktisk min bachelor, om juleklæderne, hvor i Juleåb <laughs> er der en situation, hvor der, de står inde på en restaurant, og så siger der noget på færre ude foran, og så siger kaptajnen, jeg går ud og klarer ærterne, og så svarer den lille dreng, den der ikke er ikke på menuen. Fordi han forstår ikke, at klare ærterne er en vending, der betyder noget helt andet, end at man skal ud i restauranten og lave noget med ærter. Ja, lige præcis. Og det er også, hvis, hvis vi skal øh, tage det øh, lidt væk fra Jule- og ja. og ind i en moderne tid, så kan vi jo se på, øh, på hvad hedder han, et, et Drags fra Guardians of the Galaxy, den der Marvel-film med. Øh, med nogle tosser, der samles og skal redde universet lige pludseligt. Øh, og han, han misforstår også meget bogstaveligt, hvad der er, øh, folk siger til ham blandt andet. Så, øh, øh, så siger hovedpersonen, at så kan han slå hende ihjel, ved at, og, og det gør han ved at illustrere, at han trækker en finger over halsen. Og det forstår vi godt betyder død, men Drax forstår det ikke, og siger, hvor, hvorfor skal jeg kilde hende over halsen med en finger? <laughs> og, og det er sådan en, en form for lærer i humor, som er sindssygt grineren, fordi vi forstår alle de her sproglige normer, der er i sproget, fordi vi er voksne, og det har vi lært igennem vores tid, også som børn. Men børn forstår det ikke, før vi ligesom pointerer, jamen det er ikke det, vi siger, det er, det er noget andet. Ja, at det er en form for metafor, at det bare er en, en dansk sprogblomst, som vi har lavet. Og en som vi bruger, og det er man der også ret mange af i øh, luskefis fortællinger. Men vi, som sagt, er Bogen ikke øh, sygt lang, så vi synes, det er sådan lidt at komme med for mange eksempler fra Bogen, mm -hmm. og derfor leder vi måske lidt i, i Universet Udenfor, selvom det skal handle om Luskefisk fortællinger i dag. Nu sagde jeg, at jeg ikke vil læse andet op end det andet, men jeg tænkte bare lige for at I får fortælle en af de her sproglige øh, øh, sjove ting. Det er, det er en samtale mellem, mellem Jens og en af hans venner. Du ved godt, København, ikke? Jo. Du, du ved godt, at den er bygget på Bjerg og kødben. Er det rigtigt? Mhm. Mm det var jo engang der, de smed de største kødben fra sig. Det var derfor, den oprindeligt hed København. Og jeg vil ligesom ikke læse, den resten af, af samtalen, af, samtalen om København foregår. Men. Men København og København. Ja. Yep. <laughs> Ja, det er ikke helt det samme. Det, det, dog ikke, men det er, øh, det er en god samtale. Det er det. Ja. Og det viser også ja, det viser den der sproglighed med, at, at man kan have hørt noget og misforstået det, og man kan have, have tænkt over noget og så digtet en historie, fordi man, man skal have det til at give mening. Altså hvorfor hedder København København? Det ja. er jo fordi at det er der kødbenene ligger. Alle de store kødben. Præcis. Ja, det er jo egentlig det humor, vi gerne ville snakke om i forhold til fortællinger. Øhm, vi glæder os rigtig meget til at høre, om I har læst den, og hvad I synes om humoren, fordi vi har i hvert fald øh, klukket os i, igennem romanen. Jeg har læst ja. den to gange. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, om der er nogen, der rent faktisk havde en ven, der hed Heino. Ja. Eller om det kun er Heino Heino... Findes der kun en Heino i Rigskov? Ja. Ja, ja, men det kan også være, at man ikke har haft en ven, der hed Heino, men en ven, der bare er Heino. Mm. Lidt ligesom mig. Ja, ligesom dig. Ja. I hvert fald, læsten. den. Altså spørgsmålet mm -hmm. til dig, mm -hmm. det handler om pasta. Mm -hmm. Så øh, hvis man først spiser pasta, og derefter antipasta, har man så slet ikke spist pasta? Ej, så har man spist et sort hul. Okay. Wow. Wow. Ja, det, så sker der, en, der sker en der sker en der, på en eller anden måde. Ja, det gør der. Øh, ved du, det vil jeg godt lov at tænke over 10 år. Så okay. vender jeg tilbage med et svar. Ja. Jeg vil ikke sige det. Jo, jo vi okay. holder dig op på det. Ja, det er i orden. det er fandme i orden. Kæft, er svær den der. Har slet ikke spist pasta? Er det sådan noget spørgsmål, I har? Har I, I flere spørgsmål? Øh, altså, til dig... Vi kan godt... Øh... Du komme med dem, ja? Ja. Kan du komme i med? Altså, vi har, vi har jo et godt spørgsmål, som vi faktisk også har spurgt Spendt over Madsen Tror krabber, at fisk kan flyve? Ja, det er jeg overbevist om. <laughs> ja, det er jeg helt overbevist om. <laughs> fordi krabber, de, de tror rigtig mange ting. Ja. Fordi de bevæger sig så mærkeligt. <laughs> Og øh, hvad vil du helst? Altså have en hale på sådan 10 cm eller en store tog? På, øh, på 10 cm. Jeg tror faktisk godt, jeg vil have en hale på 10 cm. Ja. Fordi så kan man bruge den som stol. Som, som stol? Det ja, kan man ikke det. Uh, sådan en rigtig god, tyk hale. Ja. Så kan man sidde sådan... Ej, det er rigtigt. Så... Jeg, har altid, jeg har altid drømt om at være reptil af en eller anden art. Oh, ja. Det er perfekt. Ja. Ja, det er, jeg vil sige, nu kom svaret. ikke? Ja. Men lige først var jeg fuldstændig blank med anden tilpas, Det må jeg erkende. Ja. Tusind er tak. Ja. Ja. Ja. Jamen, det er godt. Så vi kunne høre, så stillede vi jo Jens Bendestrup et spørgsmål, han ikke rigtig kunne svare på. Og han sagde jo selv, at det kunne være, at han kunne svare på det om 10 år. Men øh, vi pønser lidt på måske at have et jubilæumsafsnit for ham, når han bliver 50. Og så kan det jo være, at vi spørger ham igen. Ja, også fordi når man ligesom fylder 50, så er man halvvejs mod 100. Og vi tænker, der må opstå noget visdom. Ja, ja det tænker jeg også. Ja, så, så det må vi simpelthen forsøge på. Ja, vi, prøver, vi tager den igen ja. næste år. Vi skal have et svar. Vi vil have et svar. Ja. <laughs> <laughs> Og som altid, så vil vi gerne høre jeres svar på de spørgsmål, vi har stillet Jens. Der var lidt flere, end der plejer at være. Ja. Men det var, fordi han blev så glad. Ja. Og det var så hyggeligt. Ja. Og vi havde jo spørgsmålet klar. Ja. Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer til dagens afsnit, eller bare generelt, så kan I jo finde os på Twitter. Hvor I kan følge os på bogmærket underscore pc. Eller I kan finde os på Facebook, hvor vi, vi bare hedder bogmærket. I kan også altid skrive til os, hvis I har forslag til bøger, I vil høre om. Vi, vi har jo fået forslag om Murikami, ja Og øh, Katrine, hun skal til at læse en Murikami bog nu. Ja, ja. Så vi kan snakke om ham. Ja, altså jeg har læst en Morikami-bog, ja, men jeg. det her er den eneste, vi har, som, som vi har til fælles. Ja. Som vi så ikke har til fælles, for jeg har ikke læst den. Men, men du er i gang. Ja. Så vi tager jeres forslag dybt alvorligt. Dybt alvorligt. Nemlig. Og så er der vist kun ét tilbage at sige. Og hvad er det? Så sætter vi bogmærket her.